Повість минулих літ Збігло кілька літ Ангел Божий знову спустився в Україну Обійшов усі міста, села І зупинився в Києві Був Великдень Дзвонили дзвони Вервечки киян із кошиками З яких виглядали паски, крашенки Їхали і йшли до храмів з мерседесів вийшли три мужі, переступили поріг церкви і перехрестилися. Ангел стрепенувся, побачивши, як червоні перехрестилися. А потім до храму зайшов чоловік у вишитій сорочці і заберемком свічок у руках. Ставив їх і ловив на собі погляди, почував від того невимовну тиху Колись ці погляди були захоплені, а нині якісь, мов би, насторожені чи то неприязні. Чув, як хтось кинув йому навздогін. Фарисей Маса ніколи не доростала до своїх поводарів, думав чоловік, гамуючи своє роздратування. Вона гідна батога і пряника. Вискочив із церкви і сівся на м'яке зручне сидіння. Авто тихо від'їхало. Великодній настрій згас. Сходило сонце. Ясноликий мандрував містом. Зупинився біля нового храму. Він пам'ятав, як його зводив ще майстер золотої руки Горислав. Пам'ятав, як того осліпили, і як впав цей велет. Бачив його руїни. А потім довгі століття тут росли трави та бур'яни забуття. Тепер він виріс. Неначе коріння основи, сховане в землю, проросло стеблом стін, кроною куполів. Побачив людей у робах і відступив. Вони зібралися працювати на Великдень. Почув лайку, ті слова, які живуть у найтемніших глибинах безодні, і відійшов. Помандрував далі понад лісами, будинками, розвесненими садами. І раптом зупинився. Чоловік копав дачну грядку. Відчахував лопатою брили чорнозему і розбивав їх. Ангел став неподалік і промовив, «Христос воскрес! Будьте здорові з великоднем!» Чоловік з буряковів, очі ненависно вп'ялися в подорожнього. «Це що ще за проява вітає мене з цим жидівським святом? Даж Бога слав, а не жидівство!» «Яке ж це жидівське свято?» Хіба ж не знаєш, що жидівський Синедріон розіп'яв Спасителя? А нині цей Синедріон розіп'яв і тебе, зігравши на струнах патріотизму. Це сила древня, і вона навчена шукати слабкі місця в людських душах. Он і ти їм допомагаєш, народ от Бога відвертаєш, ворохобиш його. Не боїшся, що з тобою вчинить той кого ти за земних своїх днів так не славиш, легендою називаєш. Чоловіком затрясло. Він зірвався на крик. Ангел відступив. Піднявся над Україною. З високості її територія нагадувала серце. Вдивлявся у плин життя на тій землі, яку поблагословив був ще апостол. Вона розкинулася і справді, як велетенське серце, в яке вцілило безліч стріл. З нього витікала кров. Річки, ріки, рівчачки, і перетворювалася в дорогі маєтки, розкішні палаци. Текли далеко і близько, перетворювалися у прокляття роду людського, гроші, і осідали у могутніх спорудах, де це зло зберігалося, ревно охоронялося та множилося. Від цього моторошного знекровлення краю плодилися голодні, хворі, приречені, що падали і переселялися у світ позаземний. Плодилося зло многолике. Ангел Божий тричі облетів землю і зупинився в розкішній садибі неподалік океану. Його шатність і блиск вражали. На планеті у всі часи таких маєтків було небагато. На просторах цього маєтку можна було поселити тисячі людей а за розкоші палацу нагодувати всіх голодних з недоленого краю. Ангел Божий перетнув два аеродроми, п'ять псарень, п'ять басейнів. Мармуровими східцями зайшов до палацу, позаглядав у кімнати, яких тут було майже півсотні, ковзнув поглядом по ефемерних меблях, Дорогоцінних люстрах, килимах, по підлозі з мідною оздобою, по золочених дверних ручках. Важкі штори, колони, кришталь, золото, срібло. Все це годі було вмістити в коротке людське життя. Ангел почув жіночий плач і наблизився туди, звідки він доносився. Жінка нагадувала пташку у золотій келіці. Думки її летіли то на рідну землю, то до чоловіка. Божий посланець рушив по них, як по стежці, до загратованої будівлі. В одній з кімнат у скорботній позі сидів чоловік. Ще до недавна горде і щасливе обличчя тепер нагадувало маску, на якій закам'янів переляк. Від нього йшло мутне плетиво до інших мужів. Воно нагадувало клубок гаддя. Ангел став неподалік. Чоловік відчув те наближення, бо весь випрямився, звів очі на стіну, тоді на стелю, а тоді лякливо перевів на загратоване вікно. Нервовим кроком став міряти кімнату а тоді впав на ліжко і заридав. Плакав, поки його не знеміг сон. Божий посланець висмикнув із нього душу, як із старого, зношеного одягу. «Тепер ти щасливий?» – запитав у нещасної душі. «Мені гірше від усіх», – відказала душа. Коли б зупинився тоді, як мені диктували і радили зупинитися, був би нині шанованим чоловіком, як інші. Гроші вже самі мене вели. Вони сипалися мені до ніг, а я думав, що то дідове багатство мені доля повертає. Чи знаєш, що ти та подібні до тебе – Підвели і зіштовхнули твою державу до прірви. Я цього не хотів. Я ж патріот України. Чого б ти нині хотів понад усе? Волі. Повернутися додому в рідний Київ чи ще кудись, але в Україну. Я б президентом хотів бути, тоді б я їм всім... Пішли. Ангел Божий взяв нещасного, як дитя, за руку і повів. Той не встиг кліпнути оком, опинився в Києві. Ангел водив його вулицями улюбленої столиці. Прокажена душа дивилася на розкішні машини, у яких сиділи самозадоволені люди. Він багатьох опізнав і зірвався на крик. «Їм місце там!» де нині я, маю достеменні на те докази. Вони такі ж бандити, як і я. Божий посланець усе водив прокляту душу київськими вулицями. Вона дивилася на силу селенно прохачів у підземних переходах, в метро, що обліпили церкви, базари, вокзали. Душа схлипнула, побачивши дітей і старих із блідими виснаженими лицями і голодними очима, які благально дивилися на перехожих. Сиділи юні матері з немовлятами. Душу підштовхнули до Мадонни, яка, сором'язливо прикриваючи груденята, годувала на східцях підземного переходу немовля. Блідоликі бабусі співали охлялими голосами, простягнувши руки. Інші старенькі жінки зупиняли перехожих і просили на хліб. Хтось грав на сопілці, хтось на скрипці. Молода, вродлива жінка виводила у підземному переході високим голосом «Місяць на небі». Проклята душа аж вклякла і слухала. Пісня сколихнула у ній так багато почуттів. Вона тихо підспівувала і замріяно посміхалася. Пригадала рідні поля, діброви, над якими сяє ось це таємниче коло. Баштани, на які вони з хлопцями вночі вчащали і крали кавуни. А Сторож стріляв по них із дробовика і сіллям і шпетив Злодійське сім'я, бодай ти на кукіль перевелося. Ангел перечекав, поки душа порадіє, і повів її в інший підземний перехід, де професійно і злагоджено грав оркестр. Душа і там пережила радісні хвилини. Спостерігала за немолодим скрипалем, що видобував із скрипки дивовижні звуки і проводжав поглядом кожного перехожого – кинуть, не кинуть копійку. А тоді його водили по квартирах, хатах, де не було, що дітям покласти в тарілку. Проникли в лікарню, де лежали хворі, яких не було чим лікувати і годувати. Побачила душа приречених, що сиділи на вулицях з табличками на грудях. Допоможіть на операцію. Дитині потрібна операція. Допоможіть ради Бога. Благаю. Душу водили по сиротинцях, по хатах, квартирах Донбасу. Вона вжахнулася побаченого. Людські біди і горе – нагадували темне море. В одній квартирі плакали дітки, жінка голосила, ділячи їм на кілька частин шмат сухаря. Чоловік вилетів з квартири і довго міряв нервовим кроком вулицю, довго блискав очима і грав жовнами. А тоді влетів у свою наповнену бідою оселю Вискочив на балкон і кинувся з п'ятого поверху вниз головою. Душа затремтіла І вже опинилася в іншій квартирі. Помирало дитя. Його виписали з лікарні, бо нічим було лікувати. Воно смиренно лежало на своєму ліжечку. Ще вчора смоктало пальчика. А нині Тихо згасало. Душа відсахнулася того і забилася в куток одного з під'їздів, але ангел дістав її звідти і повів. Повів по селах, хуторах, де народ аж стогнав від нестатків. Почув розмову на автобусній зупинці. Чоловік говорив іншому чоловікові, що два роки не одержував зарплатні, по півроку пенсії. «Як же вони живуть?» – не витримала душа. Ангел провів її до розкішної зали. Тут було багато народу. Співаків, талановитих акторів, які щось співали і декламували. Банкір видав книжечку своїх віршів. Душа заглянула в написане і скривилася. А потім усі їли, пили, славили одного з найкращих поетів останнього століття.